Tohle, ať slyšíme, a teď se, ho. Jo, děkuji. Jednak děkujeme moc za úžasnou přednášku, prostě vlastně fascinující. A, a jedno, jedno jste nám a to je, v, mluvíme teda o, jako v toho, o introgresi ze strany Y, ze, ze strany mitochondrání DNA, a v, tím pádem otázka je, byla symetrická? Uh, to je něco, na co v tomhle okamžiku není možné povědět. Uh, co by se dalo říct, je, že tady jsme uh, měli s tím početčenou kratkou debatu, která tohle začala v Ono se, než přišla ta psilokromozumální DNA uh, uh, do obrázku, tak v podstatě se dalo říct, že možná, kdyby ta introgrese byla primárně uh, uh, ženského typu, to znamená primárně ženy, které přinesly tu mitochondriální DNA. Potom by se dalo říct, že to, ten argument s tím, že ta pravděpodobnost je velmi malá, by tak úplně neplatil. On by furt ještě byl relevantní, ale přece jenom ta mitochondriální DNA by přišla do té neandertalské populace ve větší, ve větší frekvenci. A to by ale znamenalo, že by nepřišla žádná Y-chromozomální DNA, protože kdyby to byly jenom ženy, tak ty mužské Y-chromozomy by zůstaly v té, té moderní populaci. Co se týče toho podílu jednoho nebo druhého, tak tady se obávám, že aspoň pokud přijmeme to, že ta teorie není až tak úplně špatně, tak vám dává v podstatě možnost si to nakalibrovat, jak by se vám to hodilo. Vy byste mohl říct, že, že a teď, abych to nepopletl, um, kdyby ta mitochondriální DNA byla víceméně neutrální, tak by to mohlo být ve velké většině ženy, za předpokladu, že by ten Y-chromozom měl ten fitness redukovaný mnohem, mnohem víc, uh, než jsme mysleli. Představte si, že Jestli, aby dává to smysl, že kdyby ta škála nekončila tady na desetiprocentní redukci, ale třeba osmdesátiprocentní. Třeba, že neandrtálský Y, a teď to opravdu přeženu, způsobí, způsoboval infertilitu. Tak v podstatě ta fitness těch, toho moderního Y chromozomu byla tak vel, by byla tak velká oproti té, té neandertalské, že. A, že, že byste si mohl takhle hrát s tím, jak moc by bylo té mitochondriální DNA ve stylu ten, ten sex bias, jak se říká, oproti té vyšší fitness toho moderního y a tak dále. To znamená, na téhle úrovni to asi ještě nejsme schopni odpovědět, nebo ne asi, určitě, a já si teď říkám, že jednu věc, kterou máme teda taky omezenou, je množství těch dat po té introgresi. My nemáme v podstatě žádný záznam až na ty poslední neandrtálce tady o něčem, co, co se stalo mezi tou hypotetizovanou introgresí tady a tím úplným nahrazením. Možná kdybychom měli trochu víc dat z těch starších neandrtálců a mohli bychom vidět, jak konkrétně se ta křivka vyvíjí, tak bychom mohli trošku zúžit tu těch možných scénářů, ale tady vás asi musím zklamat, protože myslím si, že myslím si, že kdyby, pokud by mi někdo tvrdil v literatuře, že jedno nebo druhé, jednoho nebo druhého bylo víc, tak si myslím, že dokážu najít nějaký argument pro to, co by to mohlo taky vysvětlit. Um, to, je, to je to, co mi může říct ta genetika. Um, o tom... A moderního genomu, do moderních lidí? Co se týče té introgrese do, a to je jedna věc, kterou jsem nezmínil, a já nevím, jestli to, ono to asi bylo jasné. Tady tahle introgrese je opravdu, dejme tomu, třeba 300 000 let v minulosti. To, o čem jsem mluvil v té první části přednášky, bylo Mnohem, mnohem později, to je jenom tak, protože teď jsem si uvědomil, že si nejsem jistý, že jsem to zmínil. Co se týče té, té pozdější Introgrese, tam když se podíváme, já tady přepnu na tu genomovou mapu a já úplně si nejsem jistý, jestli tahle studie se na to podívala, anebo ne. Já mám pobahu, že ne. A, ne, tam X-chromozom. Ještě jedna věc, na kterou se některé ty mapy dívaly, byl X-chromozom, který má zase trochu komplexnější historii. Tam to vypadalo, že té DNA na tom X-chromozomu z neandertalců přežívá ještě méně než v tom autozomálním genomu, takže se tam říkalo, že možná, vzhledem tomu, že ženy nesou dva X-chromozomy, muži jenom jeden, tak tam byly nějaké náznaky, že možná, teď zase abych to nepopletl, že zase možná to byli převážně muži, proto ten neandertářské DNA na dnešním X-chromozomu přežívá méně, ale tam potom ta selekce má ještě větší význam. V podstatě ten X-chromozom je pod mnohem vyšší selekčním tlakem, takže to, že tam té DNA vidíme ještě méně neandertářské, by se zase dalo vysvětlit selekčním tlakem spíše než tou introgresí mezi mužů a nebo ženů. To je hrozně zajímavá otázka, kterou se lidi zajímají, už, už zase jenom z toho hlediska nějakých sociálních interakcí, že jo? A Jak se ty, tady když se člověk dívá na ty data, tak jsou to jenom genomy a alely, ale oni to byli opravdu reální lidé, reálné populace, které žili svoje životy a měli nějakou společnost, takže bohužel nevím, možná někdo z ale antropologie by dokázal na základě negenetických eh, dat něco říct, ale myslím si, že eh, tady opravdu nevíme. Mně hmm. hmm. dá dávat je oh. teď vlastně nejasná taková věc, kterou jsem si myslel, že, který jsem si myslel, že rozumím. Já jsem si, já měl opravdu za to, že k tomu křížení došlo až v Evropě v okamžiku, kdy tam ty e, moderní lidi přišli. Což je, a, což je, jenže, to bylo před těma 45 tisíci lety a vy jste říkal ty introgrese, že jsou výrazně starší. Tak pokud tomu došlo ale zase dřív, tak bych si myslel, že k tomu mělo dojít teda v Africe, ale pak by se zase člověk ptal, proč, te, proč teda to nemají ty Afričani, jo? Skvělá připomínka a zase mi to umožňuje, protože to je něco, co jsem že ta introgrese proběhla tak dávno, opravdu naznačuje, kdybychom řekli, že ten čas toho posledního společného předka nám dává horní hranici pro to, když se ta introgrese mohla stát, tak teoreticky ona opravdu mohla proběhnout zaprvé z populace, která ještě nebyla anatomicky moderní, protože před třemísty 70 tisíci lety moderní lidé, tak jak je znamené, dnes ještě neexistovaly. To je ještě v pořádku, ale máte pravdu. Nejvíc, nejjednodušší hypotéza, jak se tohle dá vysvětlit, je, že ta introgrese představuje migraci nějaké nějaké populace příbuzné našim vlastním předkům do Evropy, nebo do, na, na kontinent v Evropě a tam, kde, kde té introgresi došlo. Tady v tomhle kontextu je hodně zajímavá Uh, zajímavý objev, uh, kdy někde v, uh, v jeskyních uh, v Řecku nebo na jednom z Řeckých ostrovů byly nalezeny kosterní pozůstatky moderně vypadajících lidí, kteří jsou zhruba 200 tisíc let staří. Uh, to znamená ten precedent pro to, aby nějaké populace, které nesou nějaké aspekty anatomie moderních lidí, byly v Evropě už 200 nebo možná i víc tisíc let dozadu, a tady je, a určitě je to, je to tak, jak momentálně si tenhle model vysvětlujeme. že tahle linie není naš, nejsou naši předkové, samozřejmě, naši předkové ono, kdyby <laughs> hledáme nejjednodušší model, to, že nějaká populace vyšla z Afriky, způsobila introgresitu neandertáciu, potom se zase rozhodla jít zpátky do Afriky a vyvinula se v naší linie, stát by se to mohlo, ale ten model, že to vy představuje linií, která byla v Evropě, ještě než moderní lidé naši přeci vznikli, je to, jak si momentálně vysvětlujeme. No jo, ale přece ty moderní lidé pak tam se dostaly z té Afriky. To znamená, v nějakou dobu byli v Africe už po té introgresy. A proč to teda ty africké linie nemají? Jako proč oni to ne, zároveň nepřenestli těch afrických liní? Proč introgresy nebyla na když si představíte, ta je tuhle populace, může přišla do Evropy. Uh, ta je v podstatě zůstala zamrznutá v těch neandertálcích ta Y-chromozoma. Jedině, jak by se mohl ten, ten Y-chromozomální typ objevit znova v Africe, jak kdyby ty populace znova přišly zpátky? Dobře, no. dobře tak jo, ale co ta introgrese je tam nová, ta, stejně jste říkal, že, byla před, že to vychází do 50, což je tu dřív než těch 45, já vím, že to možná je jenom špatná datace, ale furt je to trochu divný, že to je dřív než těch 45 předpokládaných příchodu do Evropy. A těch, rozumím, tadyhle, uh, myslím si, že naražíme na limity. já se zkusím, tady ne. Ne, tak jako může to být tím, na, že se neví, Na limity toho datování. No, jasně. Postavit, to, jo, ta intro, kde se jak ten původní model byl uh, postulován, řekla, že ta introgrese nastala někde třeba tady. To znamená po, dejme tomu, ono i tak ty časy nesedí. My nevíme, kdy ti moderní lidé vyšli z té Afriky, někde mezi 100 000 a zcela určitě mezi tou introgresí. Už tam museli být, jo? Ale, ale ten čas v podstatě toho příchodu, ono my v podstatě ani nevíme, kudy se, je taková hypotéza, že ti moderní lidé nešli do té Evropy tady nejkratší cestou, z nějakého důvodu, který já neznám, ale že možná šli tadyhle o kliku. To znamená, těch pár desítek tisíc let klidně se mohlo strávit někde, někde úplně jiný se má potom tak já myslím, že to byla taky asi trochu jiná skupina anatomicky moderních lidí, že ty anatomicky moderní lidi nejsou jenom jedna skupina a v té Africe už i dneska je celá řada různých jako skupin populačních a před těma 200-300 tisíci lety podnikla tu cestu do Evropy nějaká skupina lidí, která osídla vlastně ten přední východ ještě před těma neandrtálcema, to je dneska už docela dobře známý, nebo ten ostrov Apidima ho, nebo v Řecku a, a tak dále. No, no to jste zmiňoval, tak to bylo trochu něco jinýho, než po tom, co přišlo před 60 tisíci lety a se s těm, smyslila se s těma neandrtálcema, taky se uvažuje o tom, že, nebo možná to k tomu řeknete i víc, že melanézani, austráci, papuánci mají do jistý míry některé vlastně geny ale první vlny jako té starší vlny a že zbytek té populace je vlastně už jako pak to tý nový jako populace východoafrický. Mě by ale možná zajímalo ještě jedna otázka ohledně té neandertánské DNA 2 až 3 jak je známo, tak v té východní Asii je toho trochu víc než v Evropě a jsou na to dvě takové teorie, že vlastně došlo k tomu té hybridizaci dvakrát na území té východní Asie a jednou, nebo, nebo třikrát a dvakrát jsou různý ty pulzy různě, různě vypočítávaný a to je jedna teorie, proč teda ty Číňaně mají víc té neandertánské DNA. A pak je druhá docela, myslím, jako zajímavá Teorie, že vlastně z té Afriky podnikly tu cestu do Evropy dvě skupiny lidí. Jedna se usídla v perském zálivu, jako kde kde vznikly ty bazální Euraziaté, kteří se nesmísili s těmi neandertáci a přes ten Sýna šla druhá skupina lidí, která, která se teda s těma neandrtácema smísila. a ty bazální Euraziaty dali vznik těm neolitikům, těm, těm v Anatolii, odkud šla pak další migrace vlastně do té Evropy a rozředila tu původní neandertáckou DNA. Takže vlastně kromě těch kromě těch otázek týkající se selekce je tady možná i ty migrace to takhle jako mohly nějakým způsobem pozměnit. Ty, ty, ty, ty. Tak mě by jenom zajímalo, jestli třeba u těch dvou teorií, které jste se přikláněl, nebo který, jako, kterou vidíte jako Kdybych pravděpodobnější. Vy jste zase tady přidal k obsahu přednášky, který já už jsem nezvládl do toho, do těch slajdů dát. Um, s těmi uh, lidmi v oceánii, tam úplně s tím souhlasím, že možná um, jsou takové dvě um, soutěžící teorie, jak k tomu došlo. Jedna z nich tedy je, že uh, ti uh, lidé v oceánii představují nějaký mix, nějaké smísení nějaké první vlny migrace, která je potenciálně blížší k těm, k těm uh, prvotním migracím anatomicky moderně vypadajících, aspoň částečně v Afriku. Co se týče té, té druhé otázky, obě teorie znám. Obávám se, že co se týče toho, že Aziate mají víc neandertálské DNA než potenciálně Evropané, mně se líbila víc zajímavější, mi přišla ta druhá. Obávám se, že tedy, že, že tí bazální, ty bazální populace přinesly nějaké rozředění té neandertálské DNA v Evropě, ale obávám se, že ono se posledních pár letech ukázalo, že to, proč si myslíme, nebo jsme si mysleli, že asijské populace mají více neandertalské DNA souvisí více s tím, jak jsem řekl, jak se detekuje ta neandertalská DNA. Já jsem tady vynechal jeden aspekt, a to ten, že ty původní metody mapování té neandertalské DNA ve smísených genomech předpokládali, že africké populace nemají žádné neandertalské derivované alely. A že jsou v podstatě tím, že neandertálce nikdy nepotkali, tak v momentě, kdy vidíme alelu uh, jednoho typu v neandertalské populaci a nevidíme ji uh, v africké populaci, uh, tak nám něco říká o tom, že když ji vidíme v nějaké evropské populaci, tak můžeme říct, že tam ta introgrese je. Ono se ukazuje, že tyto metody mají eh, takovou statistickou chybu, protože my víme, že v nějakém malém množství došlo k takzvané eh, zpětné migraci nějakých eh, eurazijských alel do Afriky. A v momentě, kdy se to stane, tak v podstatě hodíte kousek železa do toho statistického stroje, protože v tu ránu vy můžete mít kousek opravdu ve neandrtálské DNA, která se do afrických populací dostala ne z neandrtálského genomu, ale z těch afrických genomů. A v podstatě to, tu, tu definici toho, jak vy identifikujete fragmenty neandrtálské DNA, to rozhodí. A rozhodí to tím stylem, že si myslíme, že ten, ta zpětná migrace nastala z populace, která byla blíží Evropanům než Aziatům. A to potom statisticky znamená nebo algoritmicky spíš, že vy máte větší šanci přehlédnout opravdový fragment v neandertalské, neandertalské DNA v Evropě, protože by mohl ekvivalentní fragment být i v, v africké populaci, ale fragment z asijské DNA kterou, z asijského genomu, který tady neukazují tuhle chybu nemá. A v podstatě se ukazuje, že když tohle opravíte, dnes už existují metody, které nemají ten silný předpoklad, eh, anglicky se tomu říká conditioning, teď si neúplně nevybavuju český eh, název, eh, eh, tu, tu podmínku toho, jak identifikuju přítomnost nám dotázké alely, že když použijete ty novější metody, tak už to není jednaku 1,2, třeba 20% více z den DNA v azijských populacích, ale už ty poměry jsou hodně blízko. To, to pořád neříká, že, že tam nemohl být další, další půlc té introgrese do Aziatu, přece jenom možná azijíci mají o, nemají 2% té DNA, ale 2,05%, ale potom už jsme na takové úrovni, že ty čísla nejsou tak statisticky významná, aby opodstatnila komplikovat ten model tím, že musíme zavést dvě evrolných introgrese. Já se asi zavře to do úplných technikálí, ale myslím si, že momentálně to vypadá, že ty bazální, ta těch bazálních populací eurazijských není úplně nutná pro to, abychom vysvětlili to, co se děje. Děkuju, hmm. Tak, Lukáš. Já ti děkuji za úžasnou přednášku a perfektní vysvětlení. A, a já jsem měl několik dotazů, a jeden je tady právě k tomu. A mě zajímalo, jaká je jako opačná chyba, že prostě neznáme variabilitu těch neandrtálských populací, když máme jako pořád jenom pár jedinců, tak když jako hledáme, co je neandrtálské, jenom to, co víme, že je neandrtálské, tak jak jako alelu, která je třeba jenom evropská a třeba může být z Introgrese z neandrtálce, tak ji považujeme vlastně jako za naši a ne neandrtálskou, ne? Tahle ta chyba tu, ta, ta, ta může jako podhodnocovat ty odhady, kolik neandrtálské DNA v nás vlastně je, jak se s tím pracuje, A pak mám teda ještě jednu mm -hmm. Já mám hrozně špatnou paměť, můžu nejdřív zopovědět na první jasně. otázku a můžeme to vzít jedno za druhým. A um, jestli teda dobře chápu tu první otázku. E, ono, tadyhle, tenhle e, obrázek je nepřesný v tom, e, jak si tu introgresi představujeme. Ono, ve ono to vypadá, že dejme tomu, tady jsme osegvenovali, to, osegvenovali toho neandertálce a tady někde 50 tisíc let v minulosti a, a, proběhla ta introgrese. A to dává jako nabít dojmu, že my v podstatě známe předky, té introgresující populace. No to tak vůbec nebylo. A ta situace, kdybych tady vymazal ty popisky, by byla spíš něco takového. Představme si, že tady je nějaká neandertalský genom, který jsme my osegvenovali. Ta introgresující populace byla nějaká příbuzná těm, těm neandrtalcům, které jsme osegvenovali, ale my nemáme žádný záznam o té opravdu introgresující populaci. A je to přesně tak, jak říkáte vy. My když potom identifikujeme ty introgresované DNA, tak v podstatě to děláme na, na principu eh, sekvenční podobnosti. A ono se ukazuje, že čím vzdálenější je ta opravdová introgresující populace od, té, od toho sekvenovaného neabrtálce, kterého používáme jenom jako proxy, tak ztrácíme tu variabilitu a podhodnocujeme přesně, jak vy říkáte, není dramaticky, není to, že my identifikujeme 2% a reálně bylo třeba 8. No, stát se může, věda je plná lidí, kteří říkali tyhle silná tvrzení, ale statisticky na základě toho, co víme o neandertalské populaci, tak by se tohle stalo. U těch neandrtálců máme jednu výhodu, že ta jejich populace byla tak extrémně malá, oni tak měli tak strašně vysoký inbreeding, že v podstatě Klidně, polovina celého jejich chromozomu je homozygotní. Takže, když se opravdu podíváte na, na, na ty úseky homozigozity, to je neuvěřitelné, co v tom jejich genu bylo. To znamená, i, i přesto my máme docela dobrý záznam z toho segvenovaného neandrtálce, díky tomu té malé velikosti populace. Čím menší populace, tím menší variabilita a tím efektivně blíže ten opravdový introgresující genom a ten osegvenovaný budou blíže. U Denisovan je to mnohem horší. Tam opravdu víme, že ten osegvenovaný Denisovan, dejme tomu, že zase nebudu překlikávat tu mapu, tady je Denisová jeskyně, tady je oceánie v podstatě přes půl světa máme dva záznamy o nějaké přítomnosti Denisovanu. A tam víme, že ten osegvenovaný Denisovan je velmi vzdálený tomu opravdu introgresujícímu. A tam je ten problém o hodně vyšší. Takže nevím, jestli jsem odpověděl, ale je to přesně tak, jak, jak říkáte. Ale a v podstatě ten neandrtálec té jeskyně v India, v Evropě, je nejblíže, jak jsme se momentálně dostali k tomu opravdu introgresujícímu. Těch genomů máme asi pět. Ten z jeskyně na Sibíři je opravdu vzdálený. Tam Jsme o tom problému, který vy říkáte, nevěděli. V momentě, kdy jsme osegvenovali neandrtálce z Indie, najednou jsme měli 20 více objevené DNA. Ale už inkrementálně to bude mnohem menší. Teď, když už bychom osegvenovali neandrtálce někde eh, od Brna, eh, tak geneticky on už bude opravdu blíže eh, té Indie. Eh, k tomu indiagenomu. takže je to tak, není to tak špatné prakticky. Tak jsem měl druhou otázku. Děkuju moc. A ta druhá, jestli na tom Y-chromozomu by se v pseudo oblastech nenašlo, nenašla podpora opravdu pro tu introgresi, že tam by měla být jako sekvence z toho starého neandrtálčího XY, jo? když je to pseudoautozomální oblast. Dobrou otázku. A tohle je projekt, pro který, pro který hledám nějakého studenta, aby jsem na, to, na, na tohle ukázal. Protože já tady mám někdy obrazek pro lidi, kteří nemají úplně zkušenosti s y ne? akorát musím najít tady. A... Jsem byl autozomální oblasti jsou tady ty konce Y-chromozomu, kde my víme, že kousíček z nich rekombinuje s X-chromozomem. To znamená, pokud k tomu došlo, tak bychom měli být schopni identifikovat těch sekvencích těch introgresovaných Y-chromozomů kousek to je původní variability na X-chromozomu. Bohužel v tomhle případě, když se podíváme, já jsem trochu zatajil jednu informaci, protože to bylo příliš technické, ty sondy pokrývají jenom tady tenhle kousek toho Y-chromozomu. Takže my bohužel vůbec studéna z těch Pseudoautozomálních oblastí nemáme, ne, protože bychom byli leniví, ale kdybychom mi dostali DNA fragment, který by pasoval bioinformaticky na ten segment, my nebudeme schopni říct, jestli on vlastně náhodou nepasoval na ten X-chromozom. A to je jedna z nevýhod, největší nevýhoda ADN a bioinformatického výzkumu, že my musíme dát vždycky co nejstriktnější filtr na unikátní mapování každého DNA fragmentu. V momentě, kdy nám algoritmus, který alignuje ty sekvencované fragmenty, řekne, a ah, mohl by být tady, anebo by mohl být tady. My nemáme jinou možnost, než ten fragment zahodit. To by jít té že jo, to, to, to, slovo, to Přesně, přesně tak. Jak z toho ven, a to je něco, co jsem chtěl eh, eh, hodit na nějakého toho studenta, my máme nějaké sekvence X chromozomů ze všech mohných návrtalců, takže my bychom na to mohli obrácení. My bychom mohli vzít ne ty y-chromozomy, které jsem se tady v tomhle projektu, ale z jiných starších genomů, kde, ten autozomální, kde bychom mohli najít ten ekvivalentní kousek na, ten, na tom x. Super, připomínka. Já bych chtěl tři takové jednoduché dotazy. s lajkem. Um, za prvé máme tedy příměsi od uh, Neandrtálců, od Denisovanů. Někde jsem čet, mám dojem, že to bylo v Haraděm, ale ruku do ohně by za to nedal, že také uh, jsou příměsi od uh, Homo erectus. Je to tak? Uh, do moderních lidí. Do moderních lidí. Uh, o tom ne. To neznamená, že to tak uh, není. Uh, jenom na okraj já si myslím, že jedna věc, kterou se, která se u nás vybavala v rámci toho článku, který popsal prvního Denisovana, je, že nějaká takzvaně, ono se tomu říká superarchaická populace, protože geneticky my nemůžeme říct, jestli to byl erectus nebo nikdo jiný. Nějaká linie, která je třeba dva miliony let nebo milion let divergentní od všeho ostatního, že Denisovanský genom obsahuje úseky DNA, která vypadá divně kde my nejsme schopni e, jí přiřadit k neandrtálcům, nejsme ji schopní přiřadit k něčemu, co vypadá moderně, a něco, je to tedy něco, co vypadá ancestrálně. Má to alely, které nemají žádnou derivovanou alelu, kterou my známe. Takže tam si pamatuju, že byly nějaké náznaky, že ten superarchaik e, by mohl být e, to, co vidíme v těch Denisovanech. Druhá věc, která mi přijde, že byl jeden článek, který se snažil tady popsat trochu ten amalgán v té Africe, jak, jak populace mezi sebou, v podstatě moderní lidé, jak vznikli jako nějaký mix všelijakých možných subpopulací. A tam si pamatuju, že byl článek, a, a, který jsem četl pár let dozadu, který zkoumá možnost zase nějaké super archaické lidé tomu říkají takzvaná ghost population, a, protože mají rádi Zrušující termíny, že ta, ten duch, ta duchová populace duchů se možná vyskytovala někde v Africe a přispěla nějakou DNA zase k moderním lidem. Zase podobným stylem, že ty alely vypadají jako něco, co není neandertálské, není denisovanské, ale nejsem si úplně jistý, jestli Homo erectus by to podle mě ale nebyl tím pádem, takže... Ještě? Vy jste zmiňoval, že populace, populace neandrtálců doznala teda nějaký kolaps a řekl jste, že na rozdíl teda od moderních lidí. Někde jsem četl, teďka právě nevím, proto se ptám, že lidská populace prošla nějakým bottlenekem někdy před asi 70 tisíci lety osíla jenom asi několik set lidí vlastně. Je to už něco, co bylo vyvráceno, nebo to byl nějaký... To je, to, je, to je určitě pravda. A... Tady to je ten, jsem model, který, jak jsem zase řekl, nějakým abstraktně populačním, genetickým, matematickým způsobem se snaží rekonstruovat trajektorii populační velikosti. A tady jsou teda tím adaptace a denisované. Tady je prapůvodní africká populace. A tady vidíme někdy kolem 70. Já jsem měl čtení logaritmických osnejde ale řekněme 70 000 let vidíte tady tenhle bottleneck, který je taky dramatický a když si podíváte na ty barvy, tak vidíme eh, Francou, Sardinian, eh, eh, Čínán, Papuán, a to je v podstatě to, co odpovídá tomu bottlenecku. Takže když ti lidé migrovali mimo Afriku, nevíme, kolik jich bylo, eh, zase v populační genetice se používá efektivní velikost populace, což je matematická abstrakce, která se těžko dá hm, zase převést do nějakých konkrétních počtu lidí, které bychom museli mít tady v místnosti. Ale určitě se to stalo, vyvráceno to není. A ten bottleneck se určitě stal a je kompatibilní zase v rámci efektivní velikosti populace třeba tisíc, dva lidí maximálně. A potom tady teda vidíme tu expanzi, no ta metoda má limit, čím když se blížíme k přítomnosti, tak ona se v podstatě slouží z toho, takže tohle není úplně přesné, ale určitě víme, že ten botlunek nastal, to efekt hrdla láhve pro ty, eh, eh, co studovali evolučku a, a to je to, co v podstatě tady vidíme. Mm -hmm. se vás poslední rychlý dotaz. Někdy koncem 90. Deva, let koloval takový mýtus o tom, že kdo má takové to protáhlejší temeno uh, hlavy, tak má víc neandrotelářských genů. Uh, vím, no. že jsem to ještě na, na univerzitě v Americe taky tedy zaslech. Je to, je to mýtus, nebo je to, uh, je to... Není to asi nějaká nutná podmínka, ale je to aspoň nějaký náznak tedy? Uh, podle... Uh, Nejsem jistý, jaká byla v 70. letech situace. Z mého pohledu, kte, když, když jsem hledám zpěr, 90. Uh, nakolik lidé tehdy měli uh, znalosti o tom, o té introgresii a nakolik se předpokládalo, že to tím je. Uh, no, ta, ta historie uh, měření lidských morfologických znaků má spíš jako moc, no, nebudu do toho zadředávat, ale v dnešní, v dnešní uh, vědě se určitě proběhly dvě studie, které vím. Jedna byla u nás v Lipsku ve spolupráci s Ústavem neurobiologie v Holandsku, myslím si, kde provedli něco, čemu se říká GWAS analýza. Teď úplně nevím, jak bych to přeložil, ale jde o to, že když máme osekvenovány markry, dejme tomu ve vzorku tisíc lidí, když my změříme na MRI nebo na CT skenech, spíš MRI, a provedeme nějaké měření třeba velikostí mozkovny a, a, a prostě nějakých markerů, které jsou fyzické, tak se lidi pokusili zjistit, kdybyste klasifikoval lidi do jedné skupiny, která vykazuje nějaký znak a do jiné skupiny kontrolní, která ten znak nevykazuje, co na genetické úrovni mají společného a co mají. Tímhle způsobem se často zjišťuje predispozice nebo nějaké geny pro nějakou chorobu. Mám e, skupinu nemocných lidí, mám kontrolní skupinu, možná jste si toho vědom. A podobné studie probíhají i na, na základě té morfologie hlavy. A, a našly se nějaké znaky, které byly údajně vysvětlitelné přítomností a nebo nepřítomností té neandertalské DNA, ale nevím, na jakém rozlišení se na to dívali. Um, vím, že když já jsem začal doktora, tak jsem data tohoto typu našel, nebo dostal, ale těch vzorků bylo jenom 100. Tehdy Teď už vím, že jsem neměl statisticky žádnou šanci jakýkoliv signál najít. Naštěstí jsem našel něco zajímavějšího, na kterém jsem mohl pracovat, ale ty studie, které mají tisíce vzorků, tam nějaké takové nějaké výsledky proběhly. A konkrétně to bylo ta, to prodloužení lepky a, a myslím si, že i nějaké protože když se najde letka neandertálce, tak v podstatě na to, lepky, někdo tady bude, kdo to bude znát mnohem lépe. A se dá nějakým způsobem odhadnout velikost toho mozku. Takže to je druhá věc, kterou se potom pokoušeli lidé porovnávat na základě magnetické rezonance a, a skénu moderních lidí. Takže něco na tom je, nevím, na kolik ty, ty výsledky jsou, e, a, hodně, ale čím více vzorků budeme mít a jedinců na zkoumání, tak tím větší ta statistická síla bude. Já mám taky dvě otázky. Jedna se týká právě tadyhle těch botlneků. Já mám pocit, že k tomu odstranění vlastně, nebo k tomu nahromadění těch škodlivých mutací prostě poškození toho neandrtálského genomu třeba, tak tam nejde o ten botonek, ale tam jde o to, že to musí držet nějak trochu dlouhodobě, aby teda jako opravdu dlouhodobě snížená ta jako efektivní velikost populace. Což si myslím, že není moc reální, to spíš je mnohem pravděpodobné, Jak, aby to vydrželo prostě stovky tisíc let, tak mně nepřipadá pravděpodobný. Tam spíš si myslím, že se mohla nějakým způsobem změnit struktura té populace. Ona ta efektivní velikost populace je daná nikoliv jenom teda tou nominální velikostí populace, ale i spíš třeba systémem, kdo se kříží s kým. Takže v okamžiku, kdyby třeba neměli luk, jako tak by vždycky vyhrál ten nejsilnější a rozmnožoval by se ten samec, ten alfa samec prostě v tom a to by mělo obrovský vliv na efektivní velikost populace. Stačí prostě, když se objevil ten luk a i ten slabý, jako sameček si mohl počkat někde za bukem na toho silného a už to mohlo obrovským způsobem změnit tu efektivní velikost populace. Takže já bych tam očekával spíš něco takového. Tak já bych u skončil, skončila. Pak bych se zeptal že tak ještě na jednu. Prostě co z toho je kulturní záležitost. Určitě, určitě souhlasím. No, v podstatě to, co jsem tady nakreslil, a máte úplnou pravdu. To, co jsem tady nakreslil, je sice schéma, ale je to. Ten botlnek samotný, určitě není to hlavní, je hlavní to, aby ta populace v nějakém tom ekvilibriu, té, té stabilitě, zůstala po, po dlouhou, dlouhou dobu. Takže ty modely, které jsem běžel na základě té teorie, opravdu vypadaly takto, že ta neandertalská populace byla extrémně malá po extrémně dlouhou dobu. A, ale jak, jak říkáte, když jsem, pokaždé, když jsem tenhle výsledek a ty teorie ukazoval z Fantem, tak jsem dostal na mítingu za uši, protože v podstatě řekl tuhle věc, že co to vůbec znamená efektivní velikost populace, že možná ta, ta, e, s, ta sociální struktura nereandrtálců, nebo ta fluktuace, i kdyby populace fluktuovala, tak v podstatě ten efekt by, by tam byl pořád. To znamená, tohle je matematické zjednodušení, kde přivřu oči a předpokládám, že něco způsobilo a, ten dlouhodob, tu dlouhodobou akumulaci a snížení té efektivity selekce, ale nejsem schopen a, a, a nesnažil jsem se teda tady říct, že to je to, jak, jak si myslíme, že se to stalo. Ono, a, ta, a, ta, ta efektivní velikost populace je něco, co zároveň my potřebujeme pro to modelování a zároveň to je něco, co mě neustále frustruje, protože bych chtěl vědět něco víc o té, o, té, o, tom, o těch neandrtácích jako lidech, ne o, ne o hromadce chromozomů, které předpokládám, že se mixují mezi sebou na základě náhodného a, párování. Takže určitě souhlasím a je to něco, co bychom chtěli trochu víc prostudovat. Možná nějakými simulacemi, které by... Zase simulace, já vím, ale nějakými modely, které by vzaly po, v potaz tu, tu, ten prostor, ve kterém se to, to, to míseň, ta evoluce děje než předpokládat tu hromadku chromozomu jako model. Určitě souhlasný. Můžete nám dát ještě ten graf, co tam teď? Ano, ten. ten. E, tam je zajímavý, že potom e, jako později se to vyrovnalo a všechny ty populace, i ty velmi vzdálený, e, jako jim to tam narostlo. Což mě, a, a jsou zhruba stejně by velký, jako skončilo to v období toho špatného a hrozně rychle se to vlastně vrátilo, takže že pak už to kopíruje, že pak už je to velmi podobný. To by opravdu podle mě mohlo svědčit právě o nějaký ten kulturní přenos třeba opravdu ta zbraně. Já myslím, jo, to je... Aha, aha, aha dobrý, jo, jasně, vymizeli. Jo, jo, takže na začátku stejný a najednou to takhle takže to by spíš teda svědčilo pro nějaký teda ty geografické podmínky no že prostě že, že opravdu v té Evropě prostě třeba nemohli cestovat nebo něco takového tak ale ta moje druhá otázka se týkala <laughs> něčeho jiného eh, jako selekce prostě specifických podmínek v, v Evropě který mohli jako, vytáhnout z té populace určitý specifický alely, který tam byly už i v té Africe. A kdo přišel do Evropy, tak se u něj, ať to bylo před těma 600 tisíci let, a nebo prostě před 40, tak Nějaký minoritní alely, které třeba zrovna byly adaptované na, na, na to málo sluníčka a na takovéhle věci. A zrovna tyhle ty alely u obou těch populací mohly vylítnout nahoru. A my teď si myslíme, že je to introgrese a ono to může být prostě paralelismus jako tím, že jako se dost ve velmi podobných podmínkách. Tady modely, co jsem tady prezentoval, ty byly založené na nějakém celogenomovém abstraktním signálu. To nevylučuje to, že některé konkrétní eh, eh, ta, ta, ta situace, kterou jsem popsal tady, je v podstatě eh, to, o čem se tady bavíme. Eh, já jsem se zaměřoval na, na efekt nějaké celogenomové negativní selekce. To samozřejmě neznamená, že nejsou lokusy v genomu, které i třeba něco jiného, a ty moderní lidé dostali od těch neantrtálců a měli adaptivní výhodu. To je bohužel věc, kterou jsem tady nezmínil, ale těch byla objevena celá řada. A například v Tibetu. U Tibetčanů se našel gen, který poskytuje adaptaci pro život ve vysokých, vysokých nadmořských výškách. A gen EPAS-1 a ten je vlastně zodpovědný za regulací hustoty hemoglobinu v krvi. A tam se ukázalo, že ta alela přišla od denisovanů, nikdo neví proč, a fixovala se v Tibetanech, a oni potom o 40 000 let později mohli úspěšně osílit Tibet. Ale to, co říkáte vy, je teda něco jiného, to je nějaká prostě selekce na, nějaký, na nějakou ancestrální verzi nějakého genu, která v podstatě se po oddělení neandertalců a moderních lidí dostala do obou těch dvou populací a nějakým způsobem uh, teda uh, se ad uh, působila adaptivně v obou. Uh, jeden uh, z těch důvodů, uh, tohle je jen tak pro zajímavost si teď uvědomu jeden z těch příkladů, kdy tady byla otázka na tu neidentifikovatelnost některých introgresovaných genů, protože tady bychom měli příklad genu, kde ho mají Afričané i Neandertálci. Uh, takže ten by zrovna asi za intrograsovaný gen alespoň v těch jednodušších modelech považován nebyl, ale stát se to určitě může. Tady v tomhle ohledu ta studie, té negativní selekce byla víceméně méně spíš zaměřena na teoretické vyhodnocení těch modelů celogenomových, ale já bych řekl, že většina práce v introgresi je právě tohoto typu studiů těch funkčních adaptivních variant. Bylo by zajímavé zjistit, Nevím, jestli by... Tam by asi bylo potřeba podívat se na... No čím ancestralnější ten gen je, tím kratší ten HP typ bude, protože rekombinace ho bude zkracovat. Nad tím bych se musel rozmyslet. To by mohlo být zajímavá, zajímavá otázka, na kterou se podívat v těch datech, že v podstatě kolik z toho, co vypadá jako introgrese, mohla být neintrogrese. Možná taky najdeme nějaké studenty, který by se na to mohl podívat. Tak jo, máme tady hrozně dlouhou, ale bohužel dost dlouhou diskuzi. Tak jenom pokud máte někdo nějaký jeden velice důležitý dotaz, tak tady kolega a poslední, teda jo. Já jenom velmi krátce. E, možná ty introgresy jsou vlastně dělané ne na alelách, které můžou vzniknout na jiném e, haplotypu v té v Evropě nově, ale na celých haplotypech, to znamená, že e, tam pak můžeme prokázat tu, tu e, introgresy, že jo, vlastně z nějaký jiný populace, když e, to není jenom ta alela, která je výhodná, ale navíc ještě kolem má to pozadí stejný, jako v té původní populace, s který vlastně i jako přišlo to do té nové. To je jedna věc, ale ještě mě hodně zaujalo, ty, u těch neandertálců hodně se o tom mluví, že jsou homozigoti strašně, že mají hodně to run homozigozy, ty strašně dlouhý, jako opr oproti těm ostatním populacím. Jak to třeba souvisí potom s tím pokrytím, který jako zkoumáte? Protože často to pokrytí je strašně malé u těch archaických populací, 1,7 a může být zachovaný jeden chromozom. Že? Takže tu druhou variantu v případě, že heterozygot prostě nezachytíte, tak jako jak se s tím popa, popasovat, že prostě kolik, jak vysoký pokrytí stačí a jak spolehlivý je to, že to není zachovaný jenom ten kousek toho jednoho chromozomu a ten druhý je úplně pryč. Takže jako pak můžu teda říct, že to, to homozygocie existuje skutečně, když mám ty dva, dva chromozomy. Ale jako chápu, že u těch Denisovců to není, že u jenom, ne, a přitom je to stejný problém jako technický. Že? Takže, jo. Ta, ta homozygotnost těch nábrtalců, to bioinformatiku informatiku, z, zlehčuje. Právě protože tam není ten problém s tím, že když je nějaká, nějaký lokus v neandertálcích heterozygotní, takže když osekvenujeme 100 fragmentů, bychom měli opravdu štěstí, v průměru 50 by mělo dnes tu eh, ancestrální alelu, 50 eh, fragmentů, chci říct tu, tu derivovanou alelu A čím je to pokrytí nižší, eh, tak, eh, z bioinformatického hlediska ty algoritmy mají tendenci preferovat tu referenční alelu. To znamená, ten DNA fragment, řekněme v té referenční sekvenci, která je moderního člověka, ten, kdyby ten neandertalský DNA fragment byl totožný, tak ten bioinformatický algoritmus ho snadno najde jeho pozici. Čím víc variant ten neandertalský fragment nese, tím je bioinformaticky těžší unikátní ho přiřadit někam v Genomu. A to je, jak vy říkáte, problém. Ten problém není ale, že by třeba nalezení pozice toho fragmentu, který nese heterozygotní locus, byl o 30% nižší, tam se spíš bavíme o, tomu se říká anglicky reference bias, a, a ten bias je, dejme tomu, 2-3% nížší pravděpodobnost, že je ten fragment dobře přiřadný. Takže v praxi to znamená, že když třeba máme nějaký lokus, který, má, který byl opravdu v neandertálcích <hý> rozdělitní a podařilo se nám osegvenovat 20 fragmentů, které ho pokrývají, tak třeba 12 z nich nese tu referenční alelu a, a 8 dalších fragmentů nese tu alternativní. To je ještě v pořádku, tam jsme schopni pravděpodobnostně říct, že i jenom čistým okem, že ta je heterozygotní. Pokud máme pět fragmentů a máme dva, jedné varianty, tři druhé, možná pořád, jeden a tři, těžko říct, hlavně v případě, kdy ty fragmenty nesou ty modifikace, ty, ty poškození DNA. A tam už je to opravdu... Tam už o, o heterozygotnosti nemůžeme říct nic. Ty údaje, které vy jste zmínil o tom, že ten Altaje, z Altaje, ona tedy měla třeba celý, celý chromozom homozigotní. Tam, tam opravdu to pokrytí na tom až tak úplně nezáleží, ale u těch nízko genomu, které mají nízké pokrytí, tam jsme omezeni tím, co můžeme říct. Tam, pokud by někdo řekl, že na 1x genomu je žádná, je čistě homozygotní, tak bude mít problém s tím článkem, protože to v podstatě není možné až, až tak úplně říct. No. Ten problém tam je přesně. Je tam, ono intera, teda, a to už bude poslední technická věc, ono když se řekne 1x, tak to neznamená, že jeden fragment na každé pozici. Ono, to pokrytí má polasonovo rozdělení, to znamená, oni jsou místa genomu 36% zhruba, které má nulové pokrytí a některé části genomu mají třeba 8 fragmentů, takže no, bys, mohli bychom se bavit u konkrétního genomu, kolik to můžeme říct, ale není to úplně černobílé ani u těch slabě pokrytých, ale něco tam říct můžeme. <tělává> a, a, a systém už tam říká, že Uh, Děkuji vám of...